Mila aseireun daugoi Nafarroako Loraldea, Jagdunaldiak antolatuak dira uhiaren Hiruuntan Dona Paholeunez, Zabalik, Nabagalde eta Hernani Egotzen, Elkartek, Antolaturik eta horren aipatzeko gaurkoan Angel Rekalde gurekin Nabagaldeko zuzendaria, egunan? Egunan. Miraz, aseko gira Nabagalde fundazioa ezagutu nahian, zer da? O, Navarralde Fundazioa Iruñean, sortu zen olako kultur taldea, ba, gure kultura, gure ondarea, gure historia zabaltzeko. Konturatu ginen, gure herrian, zer Ba zegola, ez zegola eh, izatearen kontzientzia eta zenzu hortan bueno, e, historia, paper handia jokatzen zuela eta erabat ez ezaguna abandonatuta kutxatuta manipulatuta zegola. Hortik abiatu ginen eta bueno, pixkanaka ba, hori garatzen e, historiaren atzetik memoria, memoria jorratu dugu horren atzetik kultura e, ondarea, junta, prozeso bat hortan, azken finean da gure herriaren identik eta horren kontzientzia bajorratzea. Gure egi aipatzerakoan, nafarroatik na at, ebiten zirezteen, zazpilu jaldeak hunkitzen dituzute. Historikoki euskal herria, historikoki historia izan da nafarroa. Ez dago beste historia izan dira gaztelaren zati bat, edo frantziaren zati bat, eta hori, baina historio propio bezala Nafarroan izan, eh? Nafarroako erresuman. Hor dune, Nafarroa esaten degunean, esaten dugu Baskonia, Euskal Herria, eh, eta sinonimo bezala. Euskal eh? Herria, zentzurtan, ba, nolabait perspektiba diakroniko, eh? ba, zera, asumitzen, azken finean, hor herri bat eh, mantendu delako, bere lurraldean, bere, bere tokian hori da. Norre zursatu da fundazioa? Asi eran sortu zen elkarte bezala, batzuk jarrizuten dirua, eta hor, bueno, Tomas Urzenki, Iñaki Perurena, Eugenio Arraiza, holako jendea, eta, bueno, bere evoluzioa izan du, es, Mikel Sorauren, Tasio Agerre, hola, uh, partikularrak, eh, mm -hmm. edo dira. Baina gero elkartan zer zirezte historiolariak, profesionalak edo amaturak. Denetatik, denetatik. Gure artean dauzkagu unibertsiadeko jendea e, profesional, ba, itare, baina maila dezberdinak idazleak batez ere eta hori bai, historiolariak hasi eran, baina esaten dizut hori praktikan, hori zabaltzen jonda. Uriak, hiruko itzordura horbilduko gira, mila seireundago inafagoako loraldia, izan burua, lo, egitipiz, aldia... Itz joku bat, e, zanez, horren dela lareun urte, Nafarroa zena, ja lurralde aldetik mugatua, konkistatua izan ondoren bakarrik gelditzen zena, ba, Frantzia eta Nafarroko erregeak batu zitun bilak, eta bueno, beste eraginen artean bata izan zen, ba, soberania desagertu zela, eta Nafarroa bera integratu zela Frantziako erresumaan. Horrekin, lortu zena izan zen, proiektu propioa desagertzea. Eta momentu hortan, momentu historiko hartan gainera, Nafarroa, Forua bere hortan renazimentua, kulturaldetik eta hori oso garatua, oso aberatsa eta nola baita, ba, guretzat kulturalki erreferente bat izan zena, horrekin ere galdu zen. Ez zen galdu bakarrik eh, politikoki soberania buruja edo, baina baita ere eh, Euskararen proieksioa, kultura eta barta barta. Ose, olako gauzak ba, gogoratu nahi ditugu. Eta zentzu hortan badago olako dikotomia. Ez alde batetik, garai bateko kulturaren loraldia, Eta bestaldetik hortik aurrera etorri den loaldia. Oh, zabalik Napagalalde eta ernanikigotzen. Elkarteak edo taldeak ari ziste Elka lanean ernanikzak ikutko du. Ernaanirotzen da Ernanin dagon, Talde kultural bat, baita ere, hori, bai, igual, historia aldeetik gehiotzen tratuta, horiek, historia dira, Jose Luis Orella, Benia Girre, eta e, historia nahituak, eta gehi, gehiot, batez ere, egiten dute, ikarketa, publikazioak, eta hori, ez guk, kulturalki ere muzabalago egiten dugu, eta jorratxe ekimen kulturalak eta bar, eta beraiek gehiago nik esango nuke ikerketak eta publikazirak. Zerda, da Donaldi horien helburua informazioa zabaltza, gogoetak lustatzea, Informazioa edo gauza berriak ebitzea. Guretzat gu oso konsientekera, bueno, gure artean batez ere badagola e, muga virtual bat, baina muga bat, e, konsientzian aldetik, ezagutza aldetik. Eta nahiz eta herri historikoki bera izan, ba ezagutza galduta dago e, muga horren alde batetik bestera ez. Eta gero konturatu gea hemen ezagutza hori ere ez dago la oso garatua. <laughs> Ezaten dut gure historiaan aldetik eta gure kulturaan aldetik olako erreferenteak. ez. Eta hor dut, lendabizikoa, e, lendabizikoa elburua da jakintza hori eskuratzea. Biltzea, biltzea, ze ez dago asko, ez dago estudiatuta, ez dago landuta, ez dago ikertuta. Eta hor idazle eta historialari batzuen aldetik daukaten e, lana eskuratzea, biltzea, Eta hori zabaltzea, dibulgazioa. Zeitik duna poleneginu sutete. E toki historikoa delako. Ne Nafarroako iriburua garai hartan hemen zegolako. Eta hori ere ez genekien. Hasieran horrekin hasi ginenea, gup genuen. E, e ganun, hegoaldetik ikusita iriburua garazi izango zala eta bueno ideia jaurileak argitu ziguten. Eta jakin genuen, bueno, hemen, hemen zegoela, e, estatu generalen e, egoitza, hemen zegoela, hemen e, txamponak egiten zirela, eta neurri baten, egoitza, korten egoitza, hemen zegoela. Bueno. O, jungea ikasten. Eta horregatik ba, sartu ginenean topo egin genuen zabalikieko laguneekin Eta, bueno, egia esan, e, e, eskartu gaude, ba, e, aurkikuntza edera egin genuenakoz, oso kompetenteak dira. Guntzan, mi esker anjeral rekalde eta itzordua mana, ebe, informazio gehiago rentzat eta garaioetako istuturiaz jakiteko uhiaren iruan. Eskarrik asko